Rappare i hjärlskjuten i fruängen. Man mördade jordbrå och en skottskadad. Kvinna döde i explosion i Uppsala. Och här kommer ett extra avsnitt med Petri Krim efter att tre personer dödats inom loppet av 12 timmar. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Våldsvågen bara fortsätter och i veckan har det bland annat sprängts i Hässelby i Stockholm och Ekholmen i Linköping. Men i det här extra avsnittet kommer vi endast fokusera på det som hänt det senaste dygnet i Stockholm och Uppsala. Ja, en mycket erfaren polis i Stockholm som vi pratat med idag säger till oss att han aldrig varit med om något liknande. Att polisen inte räcker till och citat, när man inte tror att det kan bli värre så blir det det, Slut, citat. Hittills under september 2023 har 11 personer skjutits ihjäl och det är den värsta månaden på fyra år och det som sticker ut är att alla skett i Uppsala, Stockholm och Sandviken och i morse dog alltså också en tjej i en explosion i Uppsala. Ja, det har ju varit exceptionellt många sprängningar under året också. Hittills har det faktiskt varit fler än under hela förra året. och Många experter som vi pratat med i andra avsnitt har ju sagt att det bara är ren tur att ingen har dött i dem. Än i alla fall. Men nu har det alltså skett. En annan polis som vi har haft kontakt med säger att det är för jävligt att man inte ens ska kunna känna sig säker i sin egen trappuppgång eller i sin egen säng. Och så är det nog många som känner just nu. Mm. Och vi börjar på onsdagskvällen vid halv sju tiden vid Mälarhöjdens IP i Fruängen i södra Stockholm. Jag ska hämta min dotter som går på gymnastik här i hallen. Men jag kom bara hit till avspänningen. Ja, så berättar en mamma för SVT Stockholm. Det är fortfarande ljust ute och vid IPn som ligger precis vid E4 finns både en ishall, fotbollsplaner, en gymnastikhall och löpabanor. Så det är fullt av idrottande barn och ungdomar när det plötsligt hörs flera skott. En tjej berättar för Ekot att hon såg två personer gå runt planen några varv och sen gå mot parkeringen innan hon hör fem till sex skott. Ekos reporter Firas Jonblatt var i närheten. Det var mycket folk. Det var tillstånd, Många ungdomar som var på plats för det här är en idrottsplats med fotbolls. Det är en 18-åring som ligger skadad på marken. Han dör på platsen och en video som sprids i sociala medier visar hur skott avlossas från en bil mot killen när han ligger ner. Samtidigt så flyr fotbollsspelande ungdomar in i omklädningsrummen för att ta skydd. Senare under kvällen går polisen ut med att de söker en grå Toyota med tonade rutor. Flera personer tas inte i förhör men när vi spelar in det här på torsdags eftermiddag så är ingen gripen misstänkt för mordet i fruängen. 18-åringen är en välkänd rappare och enligt uppgift till oss på p Krim så finns det en koppling mellan honom och personer inom Foxtrott- och Efter mordet på sociala medier så är det många som uttrycker sin sorg och bland dem så finns också personer kopplade till nätverket. 18-åringen är också välkänd av polisen sedan tidigare. Han har misstänks för flera brott och har dömts för en del. Bland annat för en grov misshandel som han utförde tillsammans med en av de som nu är åtalade misstänkt för inblandning i mordet i Skogås i januari. I Skogås sköts en 15-åring i gäll inne på en sushi restaurang och det är ett mord som tros var en hämnd som riktades mot rävens alltså Rava Majid's pappa. Rättegången om mordet i Skogås pågår ju just nu och tidigare i veckan så släppte vi ett längre avsnitt om det. Och 18-åringen var inte åtalad och har inte heller varit misstänkt i det målet. Men i förundersökningen så kan man se kopplingar mellan honom och flera av de åtalade. Och till exempel att han hängde med dem efter mordet. Under rättegången tidigare i veckan så var rapparen på plats. Du såg honom där Linus. Ja han var en av alla ungdomar som var på plats i tingsrätten och i tisdag så gick han och några kompisar till honom in och satte sig på åhöra platserna efter lunch. Men efter en ganska kort stund så fick han en tillsägelse av vakten som sa att han inte fick göra tecken till de tilltalade och strax därefter så tvingades 18-åringen lämna salen. Och enligt vakten så var det just för att han gjorde tecken och gestikulerade åt de misstänkta. Jag satt en bit bort så jag såg inte exakt vad det var för tecken som han ska ha gjort. Ja, men som vi har berättat tidigare så pågår det ju en våldsam konflikt inom Foxtrot-nätverket och det är mellan personer i ledarskiktet. Det är mellan Rava Majid och den person som vi kallar för doktorn och som också kallas för jordgubben. Men om ordet på 18-åringen är en del i det här, det vet vi inte än. Men förutom att vara känd av polisen så var 18-åringen också känd för en större skara människor. Han började ju släppa musik när han var väldigt ung. Det är nästan som man kan tala om någon slags alltså barnstjärna på ett sätt. Det här är Petter Hallén. Han är programledare på P3 Dingata. För enligt våra uppgifter så är alltså den mördade 18-åringen en känd rappare som slog igenom för några år sedan. Och redan tidigt så gjorde rapparen musik med några av de största inom svensk rap och samarbetade med stora producenter. Men nu hade det gått ett tag sedan han släppte ny musik. Han var ju en artist som när han var aktiv kände som att hade goda förutsättningar att verkligen liksom ta stora steg i sin karriär. Den här artisten började släppa musik i den här liksom vågen av svensk raps stora framgång. Och hans musik liknade mycket annan musik, men han rappade och sjöng om liknande ämnen som de flesta andra stora artister inom genren. Och det är någon slags blandning av en väldigt ung person som upptäcker ja, men liksom att vara kär eller liksom vara intresserad av. Av tjejer och så vidare. Men också hela tiden den här mörka tematiken som har med liksom fattigdom och kriminalitet att göra. Ja, Peter Hallén tycker att kriminaliteten har märks av i 18-åringens texter. På en låt så pratar han om att han har ambitioner om att bli en rapstjärna. Men samtidigt pratar om att stå i centrum med en telefon som han har blivit tilldelad. som, Alltså... Alltså bilder som jag som, som hämtade direkt från liksom förundersökningar. Uh, han pratar också i sin musik om: Vi har blivit sårade men vi har också sårat andra. Vi har blivit plågade men vi har också plågat andra som är liksom den här sammanblandningen av. Ja men det, det liksom. Offerförövare uh, som liksom är, är den här liksom. Tragiska röran men som liksom är en, en bild av, av många verklighet. En av dem som 18-åringen har gjort musik med är en rappare från Upplandsbro. Den rapparen ska tillhöra ledarskiktet i bronätverket som är allierade med Foxtrott. Och i sina musikvideor så har Bro-rapparen tagit väldigt tydlig ställning för Ava Majid i den interna konflikten i Foxtrott. Och strax efter mordet på 18-åringen i Fruängen lägger den brokopplade rapparen upp en bild på sociala medier med en blomma och ett hjärta. Även andra personer i bronätverket skriver rest in peace. Och sen dröjer det bara drygt fem timmar tills nästa dödsskjutning. Den här gången är det från Jordbro i Hané söder om Stockholm som boende ringer till polisen och säger att de har hört flera skott. Enligt uppgifter i medier ska automatvapen ha använts. Två personer hittar skottskadade i bostadsområdet och den ena är så allvarligt skadad att han dör. Och när jag kom hit strax innan klockan sex i morse möttes jag av personal som då kör ut den här döda mannens kropp på en borr invirad i en orange sjukhusfilt som lastas in i en bil som då också ska köra honom mot borrhuset. Ja, P4 Stockholms reporter Fredrik Hilmered berättar. Och det här sker samtidigt som en mamma går förbi hand i hand med sina små barn mot förskolan som ser den här scenen utspela sig. Den andra personen som skadades fördes till sjukhus och ska inte ha livshotande skador– Strax efter skjutningen får polisen larm från en annan del av Jordbro. En boende i ett radhus berättar att den vaknat av ljudet av glas som krossas och det visar sig att det är en bil som kört rakt in i huset. Ingen ska kommit till skada där men huset är ordentligt förstört och två män ska ha sett springa från bilen och in i skogen. Och polisen ser ett samband mellan det här och skjutningen. Under dagen så har fyra personer anhållits och två gripits misstänkta för inblandning i dödsskjutningen i Jordbro. Det handlar om en kvinna och fem män och samtliga är enligt våra uppgifter i 20-årsåldern. En mycket kraftig explosion skedde inatt i, i full röm mellan Uppsala och Storvreta. Bara fyra timmar efter dödsskjutningen i Jobro, fyra på natten ungefär- sker nästa dåd. Den här gången kommer larmet från området rö i Uppsala. En granne berättar för P4 Uppland. Jag hörde en rejäl smäll- och jag trodde att det var jordbävning. Jag vaknade på första smällen. Och det var jättemånga människor som sprang ut. Alla i området sprang ut- och undrade liksom vad som hade hänt. Och sen såg vi att- eh, Fönstren var borta på ett hus. Flera hus i villaområdet är förstörda. Seismologers mätinstrument, alltså sådana som mäter jordbävningar, fångar upp tryckvågorna så långt som två mil bort från sprängplatsen. Och så här beskriver P4 Upplands reporter Lotta Nesenius hur det ser ut i området under morgonen. Ja, jag står ju precis vid avspärrningarna och det är inte många meter härifrån som, som jag ser det här huset som är värst drabbad av explosionen. Och det är ju så pass drabbat att jag ser rakt in i huset. Fönsterrutorna är ju bortsprängda, jag kan se deras kläder och möbler inne i huset. Och vid sextiden på morgonen så meddelar polisen att en kvinna dött i explosionen. Vi har fått det synnerligen dystra beskedet att eh, kvinnan i 25 års ålder som fördes till sjukhus eh, är nu avliden. Enligt våra uppgifter så ska den döda kvinnan inte ha någonting med kriminalitet att göra och inte ha varit måltavla för dådet. Istället ska grannhuset ha varit målet för attacken. Det huset är kopplat till en släkting till Rava Majid och den här adressen har tidigare varit utsatt för våldsdåd. I januari sköts det nämligen mot huset men ingen kom till skada då. Polisens presstalesperson Pelle Vansta säger så här till P4 Uppland om sambandet till den tidigare skjutningen. Det är alldeles för tidigt att säga, men med tanke på det rådande läget vad det gäller grov brottslighet just nu, då samband med tidigare eh, dåd, det är en självklar del som vi naturligtvis kommer att utreda. Och enligt våra uppgifter så är det här en av adresserna som polisen ronderat kring den senaste tiden. Två män har anhållits misstänkta för sprängningen i Uppsala. De är misstänkta för mord och grov allmän farlig Och Uppsala kommun har aktiverat sitt krisstöd och kyrkan håller öppet. I nuläget finns det alltså misstänkta både för dödsskjutningen i Jordbro och Uppsala sprängningen. När vi spelar in det här på torsdags eftermiddagen den 28 september är ännu ingen gripen för mordet i fruängen. Vi fortsätter såklart att följa det här och hör gärna av er till oss ni når oss på 1sverigesradio.se eller på 0734612915 och det är samma nummer som gäller på signal. Och så kan du följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss och där heter vi Petrikrimpodden. Jag heter Mariella Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl.